Ja, det lät ju inte så hemskt illa med tanke på att det var Frise Nu börjar jag ner honom i källan och jag träffade Rune och Valle där nere. De har satt upp grejerna, det är därför de har satt upp en, en mixer här. Frise sitter nu och runkar i ett där nere. Det brukar han alltid göra när han har slagit sig själv i huvudet. Han har den lilla egenheten. Den här mixen gör att jag kan höra vad de säger och så där nere. Vi ska höra vad som pågår här och trycka på en knapp här. Och sen så när jag inte vill höra något så trycker på den annan knapp. Mycket fint. Så där är. Ja. Så då kan jag få kontakt med dem när jag vill och de kan anropa mig också. Men nu ska i alla fall vi ha någonting lustigt här tycker jag tror jag. Jag vet inte riktigt vad jag säger för att jag är som vanligt kanonfull. Jag är nämligen full. runt jag sitter bara och håller på att döma mig och få vad säger jag? Hallå, August? Nej? ja så här. Nu så ska vi i alla fall börja, och ni andra, kom in här nu! Hallå, hallå, sätt dig ner runt micken här nu så får vi... För att det hörs vad ni säger Ja du börjar Nu blir det väl någonting om fitter igen Kan jag tro Nej jag inte nu för nu är denna jul. Ja men det fittar väl om det är julafton Det kan väl bli något om fitter för det Nej nu sa han var snäll Det är det som min bete handlar om den här nya gången Jaha handlar den om ja ja Jag håller på med en kassett här För gamla lyssnare De vill ha kuk och fitta och sånt Ni kan väl göra någonting ihop Någonting fräckt Ja ni kan sjunga en bete Ja ja sjung en bete då Som du säger Pyrva Pyrva Pyrva Pyrva Pyrva Pyrva Pirva, pirva, pirva. Ja, tack. Tack. Tack, tack, tack, tack, tack, så mycket tack, tack, tack, tack Börje, tack Börje Lundin, Sven Lundin och Jungvaka Erik det, det var ju väldigt fräckt, vi har nog aldrig hört något så fräckt Under hela vår livstid på, på mina band Vi får ju skärpa er för fan nu Vad är det jag säger? Jag menar, nu kör vi den här låten med Börje Lundin Som är en riktig country-inspirerad sak Mycket trevlig Vad är det?